Garraitu behe bidazuko Kirola Antxeta irratiko Kiroletik saioan León Entzule, ongietorri antxeta irratiaren uinetara larogaita beratzi puntu zazpi eta larogaita mar puntu boztirrati frekuentziara baita antxeta eta kiroletik puntu eus ere Oztirara leheta... da gaur, razaroaren ogeita zazpia da gaur, razaroaren ogeita zazpia seiak eta 5 minutu dira momentu honetan, beraz debidasoko kirolakualitatearen errepaso egingo dugu sei terdiak arte antxeta irratian. Kan... Eskualoiarekin hasiko dugu gaurko errepasoa eta aipatuz sorezko B mailan Bidasoa Irunek etxean jokatuko duela jardunaldi honetan. Artaleku kiroldegiak. Oraingoan Alkobendas hartuko du bidasoak bihar zazpietan etan hasita. Talde Madridlarra Alkobendas Amaika garrentokiengan dago elkapenean 6 punturekin. Maia zuguna emanez gero bidasoak ez du harazorik edukiko Madridgo taldea mendean hartzeko. Johan asteburuan beste behin ere erakutsi zuen zertarako gaiden Fernando golearen taldeak. Akademia Octavio txikitu zuen bigon eta neurketa ikusgarri egin gabe gainera. Defentsan gogor aritu ziren irundarrak eta Octavio zuen atea zulatzeko modurik aurkitu. Amabost gol besterik ez zituen sartu talde galiziarrak eta azken bizpairu golak gainera neurketaren azken txampan bidasoa zeharola saitu zegoenean. partida guztiak irabazitu ditu Bidasoak orain arte bat izanezik eta hala ere ez da Orezko B mailako lidera. Maia olirek puntu bat gehiago dauka irabazi duen ez duen partida hori galdu beharrean berdin dugu egin delako. Gainera, Zamorak eta Palma delriok Riok baino puntu bakar bat gutxiago dute bakarrik, beraz ez dago utzigiteko aukera handirik. Lehen taldeak baino lehenago, bidasoa B filialak jokatuko du bihar hartareku kiroldegian herrietan jokatuko dute gazteek, trapagalanen aurka Aurkari zuzena da talde bizkaitarra, amairu puntu baititu, bidasoa bek bezalase Irundarren garaipena, garaipen bolada barkatu amaitu zen joan den astean Ibarko Ipuruan galdu zutelako gazteek, hogeita bederatzi eta hogeita zazpi somosei barren kontra Euskaligan Ligan, Onda jokatuko du bihar, zortzietan Eskolapios Eskolan. Sei puntura berdinuta daude Onda eta Eskolapios, beraz, neurketa zuzena Euskal Ligako hau bere. Onda azkenean burua altxatu du jardunaldi hauetan, bi garaipen lortu ditu segidan eta atzean utzi ditu jaitsiera postuak. Joan astean ogeita alau eta ogeita bat, kandituzuten berdeek urdan eta ondartza kiroldegian. <mintu> Bicham... Alde batera utziko dugu eskubaloia futbola zitz egiteko hemendik aurrera. Aste honetan jardunadik ez dago emakumeen bigarren mailan, baina Marinhoaren azken emaitza ipatuko dugu hala ere. Borrot Mingarria jasan zuten urdinekigandean, igandean, tasoaren Mulier izan zuten aurkari, osasunaren emakumezkoen taldea, eta iru eta bi galduzuen Marinhoak, baina laro geta zazpigarren minutuan jasotzen Hirugarren gola, eskura izan zuen beraz, berdinketa. Nekanek abantaia eman zion irungo taldeari, hogeita margarren minutuan, falta jaurtiketa batekin. Bigarren zatian, markagaiuari buelta eman zion taldeen afarrak, bi eta batekoarekin. Gero laro goi minutuan, Eik, Eibor, Kakstein, Fero jokalariak, berdinketa jarri zuen berriro markagaiuan. Baina beste norabide aldaketa bat izan zuen neurketak eta esan bezala laro zazpigarren minutuan garaipenaren gola sartu zuen mulier talde nafarrak. Aste honetan ezala jardun izango eta abenduaren seian logroño lider hartuko du marinok etxean, hande txan, neurketa guztiak iroazitu horain arte erriosako taldeak eta marinok zortzigarren postuan dago amaika punturekin. Eson bigarren B mailan Real Unionek Guadalajaran jokatuko du Gaztela Mantxan aste honetan. Bihar izango da Norgilegoka Arratsaleko bostetan hasita. Guadalajara talde indartsua da, esperientzia handiko jokalariak ditu, baina nahiko irregular da orain arte beintzat. Emaitzei dagokionez beintzat. Azken hiru partietan adibidez, behin Irabazi, behin Berdindu eta beste behin... E, galdu du Gualajarak. Joan den Nastean bana egin zuen Zubietan Sanxeren kontra. Aitor Sulaiqa Real Unioneko entrenatzaileak hitze egin du gaur goizean. Gaur, gaur goizean barkatu Guadalajara Aurkariaren eta Pedro Eskartin, futbol zelaiaren Inguruan, aitortzulaika Bai, e, horregia esan Horreko astean, e, eta azte honetan ikusi ditudan Bideoetan, bizkate kontrazio Moduko bat ikusi izan dut ezta e, Kontrahezioa Ikusi dudalako Bi partidu ikusi ditut ditudanetan Ekipo bat serioa e, Esperientzi duen jokalerekin Egin dakoa Horrek normalean taktiko giserioa den ekipo bat, eta esperintzia duen, esperintziak dituen jokalari ekin osatuta dagoen talde batek, normalean irregulartasun bat egitzen duzta. Eta kasu honetan kontradizioa dago, oza, hau da, emaitzak eta ikusi dudanaren artean, e, kontradizioa daz dago, ziren arasoi duzu, emaitzei dago kionez, emaitzak ikusi eta bakarrik irregulartasuna ikusten dela, baina ikusten da baita ere meretxe puntu dituela, orduan e, zerbait hona egindu. E, egia da, kontrahizio pizkada dagoela, jo, ikusi duan jokua, tak, predisposizio taktikoa eta jokalarien artean, eta gero emaitzen artean. E, Irregulartasuna, eta ez irregularra jokua eta esperintze dut jokalarien artean. Baina bueno, gukeren ikuste dut e, ditugula biak, bai jokua eta bai esperintzia kategoria honetan, orduan aurrez aurreza aurreza magara bitalde zentzu horretan antzakoak. Ez da. Bai, e, arrazoia duzu, ozea, zelaia ondia da, naiz eta altura goten ja, nahiko irregular goten den otzakasi direlako, baina gu zelaian fijatu baino gehiago norbe, e, norbere buruan fijatzen gara, ez da, nor, e, geure buruan batez ere, ez da, eta guk gure joku honenaz egiteko zer egin behar dugun, Ze hamaikakotera berdugun, nola atakatu berdugun eskuinetik, nola atakatu berdugun eskeretik, nola defendatu erdian, nola defendatu beraien zentroak, hortan ari gara pentsatzen, pentsatu baino gehiago, ze zelaidakoa hon, aurrean zer dugun, geuregan ari gara pentsatzen gehien bat, eta nik uste dut hori dela biderik olena, zerbait pozitibua ekartzenko gudala jarretik. Hamase jokalariko deialdian, min hartuta ez dauden guztiak sartu ditu gaitortzulaika entrenatzeiak, Bosbait ira aste honetan, hartutakoak Real Unionen utxuneak, iriarte, iriondo, urbieta, romo eta joan Dominguez guzti horiek, ez dira guagalajaran izango. Lesioak girela edo erabaki teknikoak girela, egia da aldaketa asko egin izan dituela urten zulaikak amaikakoetan, eta ideiak argitzen ari den galdetu diogu prentxaurrekoan. Aitor zulaikak. Ez, e, a ber, nik uste dut e, ideiak, joku ideiak e, taldeak nolabait hartuta dituela, edo nahiko aurreratu da, dagoela horretan, eta horretan lagundu digu, aurreko urteko talde tekniko ia berdina eta jokalarien handi bat berdina dela izateak. Horrek lagundu digu, zta? baina oraindik dik gehiago baratu behar da. Gero jokalariek, ezen jokalarien jokatuko duten edo amaikako bat egina dagoen ez edo ez, ba hori e, fakture askoren ingain egoten da ez, eta ba, nola internatu duten, egoera fizikoa nolakoa den, lehuzunatu da dagoen edo ez, santzonaturi da dagoen edo ez, eta bueno, horren arabera aldatzen da amaikakoa, eta inkuso aurkarriaren arabera zerbait ere bai, basea ez, baina zerbait ere bai. Hor variante asko daude, eta horrek eragiten du, eta horregatik agian, amaikako berdina, bueno, azirako jorren dutan bai, E, e, berdina esan dugu eta azkene aldatu da baina, bueno, balio izan dugu emaitzak lortzak, duan ez daugat e, hombre, zalantzaren bat izaten da azken arte, baina zalantza horrek ez nahu niz zalantzan jartzen taldearen errendimendua idago kionien Aldak gora bera emaitzak lortzen ari dela espimarratu du zulaikak Eta gila da, ugeita puntu ditu Real Unionek, eta xelkapeneko bosgarren tokian dago, playoff postuen atarian. Joan den astean, bigarren garaipen alortu zuen segidan Real Unionek, fuen labrada bi bat mendean hartuta. Etzen partia errazei izan, ebia da, ez da gutxiago ere, lehen zatean eta haizeak baldintzatu zutelako, eta bigarrenean, orgeiagoka erabakiko zuen gola, xartzea, basko kostazitzaio lako, Real Unioni. Eneko izmendik, sartu zuen bat eta gutxekoa berrogeita bat garren minutuan, atxeden aldetik boltan banakoa sartu zuen Fuen Labradak, ari taldeak garaipenaren bila jarritu zuen, arrisko eta golaukerak sortu zituen, baina bi eta batekoa azken txapan iritsi zen, lago eta minutuan sartu zuen Alain Barronek. Joni da sustabarrena txusta, atezainiak ez zuen lan handirik izan. Hala ere, taldearentzat partida zaia izan zela onartu zuen. Txusta. Bai, partidu saiasan, al alde batetik ba, beraiek ekipoa nahialako ta jokoa La Liga eta bestalde altetik ba, aiziaseon, e, zelaya ez zeonola, ba bizkatz sentsazio horraro eta gunei gunei don jokoa daiteko beraientzat derebai, ez, baina Ez ginean komodo zelaien ez, eta bueno, eskenean eh, pozik ze partio garrantzutxiko esan, eta jiru puntual hor ditu. Zaten zeroen ez, eh, aizea, baitare, eurizaparra ondia erorida asibesein pronto zelaia gaizki jarri da, eta egoera balintzak eh, ez diren bat ere honak. Ba, eh, ba alderdi hortetik ez, ba, igual eh, ba, pase eh, normalen baino gehiago ondia ez, eh, pase faio asko edo edo uste ustekabeko kontrolak gaizkitea, eta hoi dena ez, baina, bueno, nik uste te zeuden kondiziotako ondo, ondo jolaztu dela ez. Lortu duzu horretik jartzea, bigarren zateren hasieran eran berdindu izudete, eta gero, ba, kostatu zaitzue bigarrena lortzea, zaia zirudien. E? Bai, e, nik uste bigarren parte ma, e, enberaiek bai, ba, bai, pixkate aurreaga bultzutu dela, eta... Gola e, eta gero biskak ostatu zehu, baina nik usteet bost-amar minutu izan diala, ze hortik aurre aia biskagure ja, joko aiten azigea, eta gehiago iristen eta e, e, zentroak atreitugu, en, jendea barrura sartu da, eta nik usteet bukeran e, merezi, merezitako hirupuntua diala. Azkotan momentu atetik aurrera ez da jakiten? Benetan garaipen egin bilajuan edo eskio atzera egin, berdinketarekin konformatuta, baina ez, zuek aurrera egin duzu eta sinistuta irabazi batzen dutera partida. Ba, ehoi beti ez, baina bueno, azkenen etxen zaudenean inoiz baino gehiago partidu bilajunberda ez, eta nik uste konfiantza hori erakutsi dutela, eta eta beraieke bai bakitea ba, pixkatatzean sartu dela eta bueno, ondo batea zeigu ez. Azkenen, bi garaipen segidan, bazen garaia ez? bai, lehengur duazten eh, jetafen partido honatatzegun, eta ba, konfian, talian konfiantzako balillo izan zigun, eta ari esan ekipuak bizkate ilusioa hartu du, eta, eta konfiantzakine gaude ez. Hoa indik beti izatea ez, goiz dala ez, baina azkenen gobilatu berdua da e, taldia konfiantza hartzia oraindik an akatsa ezko ditugu hobetzia daudenak eta oi on da ez esan heldurako oraindik taldia hobeto hobetotea da eta lan hortan jarraitu behordego eta ba, bigaren zati edo bigaren bueltako erdilan edo ikusiko denun gauden eta ba ojalai ilusioekin gaude goran eoteko eta hor ja finkatuko de gure helburua es Denbora aldiaren hautatu asier, du aitortzulaikak txusta unionen eratea babesteko. Hala ere, jon tenak erlaixatzeko ez ez diolauten onartu du, jon irazustabarrena txustak. Bai, ezo, eh, eh, denbora neone jolastu abe eta, eta, bueno, azkenen partiduke matizue eh, konfiantza eta gustora naho, eta, bueno, izaldeatetik eh tenak instituzion e, relajatzen zen se oso soportero eta biak ba, lan asko ite du eh en astean sear eta bueno oingose negaban confianza e, du Aitorre, baina seizu bezala ezin dut, et egun batera relajao es eh lengua ta en ateaucha mantendose noen gaur ere ba bueno, lan handirik ere zezuki defentsan sendo ari zarete ba e, normalean e, oso aukera talde tiguen eh, talde da horreke eh, gauzon asko zan nahi du, ba, defentsan lan honite dut lako, asteontan adibidez eh, Fuenlabra dan gora noso jende hona daka, eta horreatik nik uste eh, oso batiko oso ez. izitula. Eskualdeko kilelaren berri, egunero izan nahi baldin baduzu, jaraituz kiroletik.eus ataria Antzeta irratia Entzun esan adierazi euskaraz bizi atu Real unioneko alajan jokatuko duela bihar arratsaldeko bostetatik aurrera. Oa zen orain arezko maila regionalera ondarribia futbol elkarteak Elgoibarko barharko jokatuko du bihar la erdietan helgoi bar bederatzigarren postuan dago eta ondarri beko baino bi puntu gutxiago ditu. Azken hamabi punttuetatik hamar bildu dituzte berdeek jonden hastean aloina mendiren kontra bana berdin ondoren. Real Unión bek etxean jokatuko du biara arratsaldean laartete horiako ostadar hartuko du irruuterdietan estabiun galen. Otadar ondo ari delahen itzulinetan eta bosgarren tokian dago hemeretzi punturekin. Txuribetzek azkoitian galdu zuten joan denasttean bi eta bat anaitasunaren kontra. Berri Atlantikoetako ligan, Negranten Endaiak angelun jokatuko du, igandean Arratsaleko 3 eta 1 hasita. Endaiarrak elkapeneko 10 tokian dira. Endaiatik multu gabe errubiarri dagokionez Federal B mailan interes handiko partida hartuko bigandean. Ondarraitz Estadioak. Alde batetik, derbia izango delako, Bokale hartuko duendaiak, igande arratsaleko iruterri eta Bokale, federal iru maiatik igoberria den taldea da, azken aurrena da selkeapenean momentunetan, baina erne, Castel Zarrasen liderra bera, behendean hartzeko gai izan baita. Eta nor gehiagokaren interesaren beste arrazoia, endiak bi porrot daramazala segidan. Zelkapenaren burutik hurbiltzarraitu nahi badu beraz, ezein du gehiago utzikei. eta egoera berdinan dago, baina Euskal bigarren mailan Txingudi Rugby Taldea. Menderazina zirudien denbora aldearen hasieran, baina azken 2 partia galdu ditu eta ondorioz, zalekapenean atzera egin du 3. posturaino. Astea honetan Txingudik sarautzartuko du bihar Arratsalean Playaundi. itenisari begiratuko diogu orain, asteburu honetan lekaene alkarteko bi talde nagusiek jokatuko dute, aspaldiko parte zaina biakariko dira. Mutiek minutu gutxi barru sei herdietan jokatuko dute, Sonia etxazarreta teknifikazio zentroan, Sebilako hizpaiz taldea hartuko dute. Etan eskek igande egoizean jokatuko dute Irunen etxean baita ere, baina zabadel azken zerkatuaren kontra. Igerik eta aipatuko dugu, bidasa hogeita batek Zortzi Igerilari edukiko ditu, neguko Espainiako txapelketan. Gijonen izango da leieketa hori, gaurasi eta igandera arte. Mutiletan Marker Alberdi, Oskitzagirar, Gerai Lebon, Rufino Regeira eta John Mujika egongo dira, bidasa hogeita baten partetik. Eta enesketan Catalina Corro, Elena Rodriguez eta Irati Mendiariko dira. Waterpoloan, Euskal Herriko Ligetan, gaur amarrak laurden gutxetan, donostiako fortuna tale hartuko du, bidazoa hogeita batek, azken portu, kiroldegian. Oiaso bidazoa hogeita bateko neskek, iruñan jokatuko dute igande guerdian, upnaren kontra, Nafarroko Unibertsitate publikoaren kontra. Kinchola's long is you a part of sight. Saski beste bitzordu gizonoezkoen Euskaligan Erroibide Sextaonariko da Saiekoren kontra igandean 12 erdietan Sextaosko Sextaoko Lasianas Kirollegian eta emakumenen Gipuzkoako Ligan askatua konderbia ikasbasket partide egongo da Bihar Arratsaleko zortzietan, Donostiako, Paco, Yoldi, Quiro ordoen berri emanez za dugu aste honetako kiroletik saioa, minutu bakarra besterik eza falta seierrietarako eta Eusskerratietan berri saien ordua izango da. Datorren astean voltatuko gara kiroletik saioarekin eta gogoratu astean zehar kiroletik puntu satarian izango duzuela Bdasoko kirolaren berri. zen. Dobriamu sielere laz polo enak. La... Os tira veraz, ondo izan enzule. Sembra onfiak, te rekostume, andiamo tuttis via, chakai. Ma cosa cene frega, cosa importan, noe andiamo avanti non ci fermean.